ګران محترم اوریدونکو د شریو القرآن علامه محمد کوي رحمت الله علی دا تفسیر القرآن په 1983 کې شو را د دې د ملي اردو پاتریسټي شاوادي ټول د سنت کې سر ایسیز مرکز دکان نمبر 23 په رحمت بازار نیځ دې منځو جنګیر او سوادی ټاپریټر انور شير موبایل نمبر 0377101020 قرآن <تصفح> کشتے لالفظ سوا ما یاو اگزانیو نیشتے ما اشتے ما خد اشتے او حیاتا ما قصص کرے و قصص کم آیا کرے ما دویم ایسا که درم آیات صورت قصص بایسه رے اتا اتا آیات آره درست اول حیث آره تو بیان درشاعت کې او حالات ته موږ یمیناتې اځه ایسا په دغه شبات کې دیو یې چې شروع شي دا لري ما اته افغان غل جو مونانې درچلو کوه یته بیا وایم بیا وینو صورتونو مداصو مې نورم دا سو دا لري تینځ پنځوس کاله وشو دا پاغه ضمانه کې دي تینځ کښې پټه قالای دا لري تینځ کښې پټو قالو نه ما قرآن نه کال دوره کوم وان دا پینزه پانزو سکالا مخی ما ویلو دا تالیبو ما ما بیاوی ما تای نورو وای ما تای دا خطایجی باوی با خدا لفظ انگوالیومی مای مضبون معلوم یو سره دی مضبون بیان که نزبو هم دا فلانی سو دا خدای کتاب بای و سره بای نزده که منگا نون کتابونی ادکری دی زمولا تروز بیردند و سلم منگا گردانول الفیا نمای قرآن مرسری نی آده ما هرچی قرآن ده ایم فراماش کرده ایم دا من ارزت ایر کرده خو یو قرآن خذ بکر ما نبا تشو آوری پاس از بول رو لیکیم شیخ القرآن آئی ناکه کتاب لیکی نو غلط بولیکی نو خرک ما توی داره دوام دو داو نو دو غلط نکره ده زما خلاصه زما سمت ضرورت داسی نزی انا پیغی پویی گی اغه دې په ځانه باندې بحثنځه دغه څنګه ماته جو یو کوي دغه څنګه دې څه دې جام دی امی مسجد دې کتاب یې صرفای کې خود دال علوم هغه به دلیلونی څه څه راي نه یاو کوي دا یو ون ساتونر باب د مناطکیو ختم شو اوس باب دی يهودو سپوز کوي دا نه الی کتاب چروله کېږي په دې کتاب نه ورنه مون باستاب پیغمبری علمانو وقالو لولا یقل من اللہ سورة بقران کی تاثلوستی دالی کتاب وائی فمون دیوہ حراشی اوسم وائی مون با علمانو کی اوستاب کتاب وخائی کی واقعی دعا سونا تو ناپاس مشلی کتاب نموانی نا تاپو دی کرو دی موسانا جاعت دینا اویدیو گئی ودی قیمت اللہ وقیمت اللہ تا انته الله سرغن تا ته کتاب راشي موسا ته وي خدای دې منت هو وي ځان خاري کې موسا پرېشتي دا د وسط بېمانه نونی نو نو دې درا چې په سبب ظلم دې ابينګ دې و دې چې شه مابود په دغه نو افوق من دې نه نر من جن دي پر غول یې غشمشي او کله موسا عليه السلام ته حجت سرغن ظاهر دریلو اصحاب ظاهر دلی ته ورا ته ا포ر د پاز دی کوئی تور په سبب د والد دی چې د والد کړه وي چې موږ مسلمانان شوو به نه منل نه ترا دا دغه ما سورته بقره کې دوی معنا کړو ا포ر دکنه نو د پاز کوئی تور په دی چې موږ منو نه به نه منو نو کوئی تور کیچته اویل موږ لیتا دنه ای دروازه لیتا په دا اویل موږ لیتا زه ته او څه مونږ دینواله مضبوطه په سبب د ماتولوی افکامو دلاله دوغدا یو کاندې دی مانو ماتره الله کیکمو حجونه دایته ویني هغه کاندې ماتره ماجر په مینا نپین میثا قوم په سبب د ماتولوی ځالا واذونا څالو سمهات ماجی کې اوس راځي په مینا نپین میثا قوم لعنهه چې دې آکام مازره نو ما په لانا ترولېګ دلته اټصار کوي اوېلموندی تا دنه شه درو دي کیه ما تطا بيدارای اوېلموندی تا دی مو کوي په غالي کې هغه سه مونږه نو زموږه دتا په سبب د ما تولګي آکام د الله می سات روز اراحان کې ترې سره یک منجو په سبب د کوه دی پاتونه د الله په سبب دوه جلد دی امبیا نامه ناشت به جوړ مار ا په سبب دې نه دی چې نو زمونږه وقالو کورګو نه کوله زونه زمونږه نن باندې نه لدی بلکې موروال دی الله په دې زونه باندې په سبب د کوبر دی نه مني مگر لګ لګوني دور مني کې او خلاصته لګوني دور مني کې او ته 암رشته ا په سبب د کوبر دی او نه دی په مریام په ځان لوي چې دې شاه سره سلام کوو په سبب دې نه دی چې نو جوړه مشي ای چه رسول الله نو وجه له د عیسی علیه السلام مگر اشتباه او کیفه د عیسی خپل چا نه وجه له نه پوښنه ولیکن شوب د هلوم اشتباه و شو د عیسی دایته دبل سری پران کدی کله دنه شو عیسی السلامه کوټه کې د راګر کډو نو الله عیسی السلام چت او اودې کمشر چو چوپا غران د عیسی راه نو چرنګ وی شاره ده دی واینی ییزا هغه د دې چې کواری چې دغه سره څه ምን پلان دی لکه دې دې توبا تو سی سا یې موږ لن ده کړی شوب ده اه بل سری هغه بل وای نو دا غوړی مشور نو به ای شام مو جوړي پټي دا دې هو دکارو ګوندره منډایره چکه دوست نو په فاضلته مړایني موږ سره خوانولا می خولہ حالت دي نو څلو می خیغستا نو می خیوانا وستا روپیو روپیو په په فاضل لوې پاندو چکه دوست نوalgo را راوي چې زش پاو دی داس کار وکم هغه سره وکړه ته بیا پاندو پويږي پوښه کې اور ته کټ واچو چې سلام زکه یادت را غوډی لوسی دی ا سوچته په مر وکړو خف وې او سوګو خبر نېته ګونډې واچولا لکوسی دا, جلگخی. جلگخی دا او ځشو چې کله دې په دا دز ګرځې دا نه چا دکې دې نرمور دا غوډی شي چې دې کومه وګنی ورته کوونه ورته څنګه کېږي شو دڅو جوګه چې خاطر یې خنښه یی رندزه وسه کوڅه ونه واه نو زه به کې راته ونه تاو به سره بوله تلل او به یو ویره نه غته کوم دي معلومه زه سره د نن چې یو کتر کټه به سره پراته واستړیو ناغه یې زره کور بسر رکم دې سره کې سمدار شپه په ښاښه فلاوونه را راځي چاړو څه ښاوه ا دې دې زریجو لال کړو هه سره لال سره چې سره لال تو روپاي کتیا غتي روپاي نه وي وړي لټه نه وړي روپاي څنګه شي دا ټین راغو چې هغه تم خپل ځای لال کړو په اوس په څه تو جونګي مراجو ثاني کې راټولو کداندار په رسره شه بيګا کانجارے کی شنگارے لے کر کا گا تپسی شروع شد دعوے دے ناں بچی کانجارا لے تپسی شی تے نظر و سام غلو گئی زیادہ تھونے چ غفلت سے جو غلو کہیں سی قالو کی دادی ہے اے دروازہ کو پیے تے جو جو بڑا نہ اس تے الگ اس تو جی <تصیح> <تصیح> <تصح> دلتا تے زین رولن حضرت یونی توقتم انا سره راغې را درې دید دی ستوره زمما د سر کې سملاسم دي زړه لار خو لکه شو به نه ذات شو به متي مونږه ورو دینې سال تش کړې چې هغه فقیر کې خیر به وښته مزیت نه تنګ شه وره دنه هو نخلا شي حضور دې زارو ډکا اور سوال چې دې مرشی یو د زمون مرشی چې خلاص شي څوک به چې روړای دوه راواره شي نو خیر سره ووا په دا کې اتل بار ته مولانا روم مسوی کې کیسه ذکر کیږي بار نه ځامنه دتلی کار نه اته چې لري روغي چې راځي به چې روړای ځل خیر ووځي دوه روړی ان تاسو واخلي داړو دوړای واغ سره د کنه یو یو بل یو یو بندر راشو ساتیو ته بل بل ځکه غوځای فقيل وکی ارین چې د پیښو شروع شوه دغ کو کور راځرو چې د دې د لیکو د دې کلا ورو کری مله نن موږ یوه ځای چې ما ذکر کای چې دا چې ما بیا انځر راکې سینی دي حاصل الله دې حکایت نه سهي عالم توستو ایو کویبې و توستو ایو کویبې دا حکایت نی دا مثالونه دی دا نکه دا واقع دا سی شویده لکه دا در با دیدونو عمران دا واقع دا دیدونو عمروالیو دید اوستار دا اولیو وی دا اوستار بس راولی نو <laughs> وی دا سکرون میکوری که عمرو تکو وی دیوه تجراتو نو زې ته زېدوې په درې مثال دي چې موږ نه لرو څه چې دي جوړوي چې زره وا زره لمن څه وا کنه دا نیمه نه رغهي چې ماري کښول را مونږ خبرې وکړي څو چې خبرې وکړي دا څه واکې دا مونږ فکر جوړې راتوي ته دا موږ درې ځای دي ځانګې شاشل الله هیكايت پوږه چې قرآن نه ده پوږه چې دا واکيات ذکر کوي دا ما سره حال به کولای دا مته نه یو قرآن کې څه ذکر کړه نو آیر دي سوال اسلام څه بیان کړه او آیر دي سوفي څه اصل مطلب و اخلاق دا رنګه شوب دی حالهوم هغه څنګه چې خراب کوي قتل عیسی کې پښکې خراب د قتل عیسی نه خلا پدې کېږي مو عیسان دیو نيشه دې له صرف شعر رئے اس دلیمشتے انو وجل عیساء اقینا بلکہ پورتاکا اللہ عیساء رضان سقا او زمیر رو سراجی ذربتو محروضہ گو دا کمار رگیا چطورو پورتاکا او زمیر جسر محروض سراجی رئے اولی اللہ و عالم اکمت والا عبادر ان پمانا دبادر عبادر علی کتاب نیشتے بازر علی کتاب مگر ایمان براری پېښ اسلام په خالص مردي ساې سا با نارې خشکی او ای صاد مردن وړاندې حسابو ګيري دې زميړي ساړ اسلام ته یا ای زميړي ولې کتاب ته دې معنی د ځوا او تاکي بای د کتابونه دي مګر ایمان باراري پېشا باندې په خالص خپل مرد د مسلمانان بشي امر زکه ما چې په دې کوه په جنم داخله کو نه چو دېانو بسترم په دې باندې پات مکه سره د اعلان کې دې جو اهل الله کوم دا دې حرماله کوم دې ته تحریمې کاری وای یعنې ما په بند کې دا وتا سنوي نفرت مته پیرا چل او پپان تولوي ځې خلقو لا زنده لا نه ډېر او وصل نه یی سوت هم نيڅې نه سوت نه خلقو په غلطه طریقې را اچار کړم ان کا بل نه نه ځین نه د اترنځو لیکن مضبوط پیلم که ددهینا امومنان ایمان راڑی پاور کتاب چتا در گل اولئے گلے شب آچر اگلیشیو تا نپکا اپاپنی دموز اور کنکی زکاعت لرا مالو بر کئی درم کئی ایقین کن کلی پا اللہ قلد آخر ودا کسن غرب کم لیتا عجب لوئے ختم صورت دا نا آیتون اپا باب دیہود کیوں او دو صورت تب تین ما چه پده تب ما که رد شرک کئی چه گوه اصلاح ده ماعش شرک بی او اثبات ته مقاصد وارباو کن اغا صلور مقاصد را که انبیاء په یو توحید دیم رسالت آدرین ایمان بالاخرات صلورم ایمان بالکتاب دل دکچه اثبات ته رسالت مختی کرده منگا وحیو کتا تا لگسون تیمو وحی کرونو انبیانو تا زنباد بخاری کتاب ده بعد الوحی کی دا آی نو پاره خلک دا مقصد یې په ویډه پیغمبر نوح اسلام نه نه اوبیا دوتسمو یو دلا جګۍ امر معروف کړو په ځمانه کې منکرلو بیا غو ته نوح علی السلام پوری آی دې مړه لوا بیا غي رد منکر کړي امه صاحب برداشت کړی نو تا ته کوم وای کونکو دا پسند نوکځه تر څنګ جنو پیغمبر او مسايب یې برداشت کړي رد منکر کړي نو دا نه کې به رد منکر کړي ز داوی بوغاری مطلب دار دی دیو جناګه حدیثه رقم بیراری او حدیث ورقا راری یا پیغمبر ته تکلیف ور کړی شوی دی تا ته او هم مخیږي ما به شيری بیاو هر پیغمبر چې الله تعالی ګلو مون واي کو تا تا تکم چوي ګرونو تا ان بیا نو دا پسینا اس بات رساله او هی ته هم ابراهیم اسماعیل اسحاق یاعقوب اولاد تا ایسا یو دیو অনুসارون دا غنم بیا ذکر کر ردن عللی یو چې تاسو پیغمبر نشئ نه به تا ایمان شئ دا غنم ذکر کر دا دین لخوا امین دی او دغه جنور نو خدای به نو لخوا امین دی او آ دین او کرم دا زبور کتاب کتاب نازل زبور ذکر ک چې یو دی زبور داسماني کتاب نه نحن رد پاغیوکا علی گریمون انبیاء علیہ السلام وحرسلنا رسولا علی گریمون انبیاء علیہ السلام بیان کرمون تا تا دین اپو خواب انبیاء دی چی منزد بیان کری تا تا دا فنزیش انبیاء قرآن ذکر کئی دا زکا چه بین الرقوامی انبیاء دی دانو جنور انبیاء نو فدا مشہور انبیاء نسلے پر تنسیل کی مشہور ذکر کئی خبر کرے اللہ موسیٰ ذرا پخبرے تکریماً سما باب تفیر را را دا خبرې جاری وی یو دلنوہ شورو کرے گئے خبری کولے دا خبری پخبرہ کرے اسال دا فیض مطلق تاکید را ری استمرار سولتی موسیٰ و نقلائے بورتا پیغام برسو و ارزلنا رسولان علی گرمہ انبیاء علیہ السلام زیر ورکن کی ایر ورکن کی من انبياله عليه السلام و الله يكون شيخ الخلق له فخرمان بنا حجت دلیلونه بنا که سبا داون وای که کتره مته لانبیاه مسالم رعلی گره نو مونګه مسلمان نه لوا مونګه ام بیا ایمان اوره نو مان بیا راوله کن که سبا بانو لکی دلیل پیش نکی اخر د فارسی اسپری وره و نو اهللنه انانک نو من قضې على أكود خلق الله وفاق البيغمبرانه من قبل النذل نعم وفاق الله قالوا ربنا نوايبه الله أعطى لنا لك منك فيغمبر لولا أرسلت إلينا رسولاً منك فيغمبر أولا لك منك فيغمبر من لك لولا أرسلت إلينا رسولاً من قبل النذل ونخلاق كتاب البيغمبر عليك تعالي عندي فنزل سمعات سورة قصص وراؤ لاؤ انتصیبون مصیبتون بما قدم تیدیون که دا خبر نو چه دیگوی مونتا دی پیغمبر قلن را لگا ربنا لولا عرصا دیگنا رسولا فنطبیاتی که که دا بانای نوی نما بطنیو لگلی و ما تولگلی که دا بانا رو کشی و ما کننا معذبین حتا نبس رسولا سرودی بریسرائی من پیغمبر دیگا را لگا چه اتمان دا خجتوشی چې سباب مغتکامت کې محمد دان وای چې موږ په پیغمبر باندې راته دان یې حق پره سره عمر علی یې پیغمبر نه باندې چې خلک دان وای چې موږ یا مسلجه بین کړنو ورګ الله انبیا زیر وركون کی هر وركون کی او یې ګل پارا کینی شي کल्पणा الله زخبانا پسلې ګړو دان بیا الله غالب حکمت والا دې اطمان درشار توش او صدا کتی کیتا نوی داسنه کله یې جوه قران دروږه الله وايي کې پښه باندې چې راولې ګټا تا راولې ګو د قران سره د پوهې ځالانه بای سره خبره کړي لیکن څه کې نه ویا خبره مې خپل کېټر مینم خدای کړه لې ګو د خپل علم وو سره د علم د انګل او بیل میه خدای د کتاب راولې ګو سره د علم پهنا چته د دې رایته او دا قرآن د دے خلق و دا پاراک مناصب دے خرائی دا قرآن داولے گو لیکن اللہ رشد ہو بھی لیکن اللہ انزلہو بی علمی چه خرائی علم چھتے خرائی علم دے دلال میں نرے دانا چه بجزیاں چکنے علم نرے لکا سنگے فلا سوی خرائی پوار دے پا دے باندے چه دا قرآن دے لکا چھتے پدای قرآن دې ته قابلیت د رسالت ده ملائکې وګړي کوي شاهادت توغای په صداقت کې قرآن کې د قرآن شاهادت په دې سره مکاشه ده یو شاهادت توغای په توحید تا سورۃ الایمان کې رسې شهدا الله ان لا اله الا هو والملائکتو اولو الیم عدل دغه شاهادت توغای په قرآن ويقول الذين كفروا لستم مرسالا قل كفار بالله شهيدا بيني وبينكم اتقوا شادة الرسالة داږي شاهادت الله په آخرت ستینس کې سبا کې به ان شاء الله لږین چونکی دا هغه مسळा ده هغه مسळा چې الله دا به په حقانيت شاهادت کړي هو زمين کوي لري ګلین دا شاهادت هم کړي له الله توحيد دې صداقت و قرآن در رسالت ایمان میں لاخلت دے لیکن اللہ گوائی کئی پاہشبان نیچرہ علی گتا تھا راوی لگے کتاب لگا سرد پوید اللہ نا اللہ پو آدے جدا کتاب استاذ اللہ حتنے سرد پوید اللہ نا چدا پیغمبر دی کتاب آدے افال اشتیم گوائی کئی قابی دی پا اللہ لیکن نانکسان چوکو فریوک پا تصور قرآن کو فریوک پا رسول ابندیکره غلط دالازی کتاب گمراه شو ګمراه لوي له ګمراه تا ده دالازی کتاب نه من کي یتنه نا که سانت وګور یو کو ظلم یو کو رچرنده الله چې چې جنم ورته موږ په قادرین منه سوږي خلاصو دي او دلته کې اغدم صفات راغل زوسته کېګم نه کله چې زو عذاب ورته دې زوسته کېګم نه يسي روان در شي راغل نو کېہ کتاب رسول سي قريرا اورای چې کرا عذاب ور کوي موږ پرای له قدرت نشي برکه دESO اوز ته ذکر ک يسي را کلو عذاب ور نو دا عذاب پخلای اصانتی نانا جی خلق برا جمع یو کسی با کئی او دا نو کلا کلا کلام تتیم مبدی یو جو ذکر کلا بد اے خلقو راغ تاستا پیغمبر پا حق بیان در افتا سنا نو اون کمان ریب پیغمبر دا خورت تاستا سلگا دا مسلو منی اکا کفرو کئی نو اللہ اللہ صاحب داد دی اسمان مزمکو حالا او دی اللہ پو کتاب لا تَقْلُو عيدينكم اي سيتي دوري منصور کې معنا کوي دا لا تَتْيُو عيدينكم مجوئي ني كارن دين پلکه معناي دا اي كتابالو دين کي خبري مجوئي امو اي الله مگر مناسب دغناي شم صفات کې له نه راپېدوي خو نه له مناسب چې وته نووي کې فائنر نه دي آمر مناسب تم دي مسیع عیسی غد مریم رسول الله دا موایيګه فرجیل ورځ د تشریف مکه داسبات رسالت اس رد و دا و و او کتاب شې او سرت د شې حکمو د الله وزولو ځای حکم له مریم تا غروح مینه او امرو د الله نه دا موایيټ مناسب چې دا فرجیل یو غروح مینه امرو د الله نه الله امر ک نصارا و دلیل نیوله ایمان شافی مخید چه قرآن کشته چه ایسا در قرآن جزده در سنگا نمنه ایک کندر قرآن که و قرآن که و روح منها ایسا جو امرو روح دالانا قرآن فکره ای شافی بای ما قرآن شروع کن چه را قرآن که وجر در جوابی دیده ما قرآن دسته نزی آیات تر آور سیدم نصورت جاسی دیعت سم آیات تا وصخر لکم ما فی سماوات و ما فی آت جمیع من من مائد دامانا تی دغن جو دے ویاو سمانا دا ما فی سماوات و الات جمیع من ها دا طول دقای جزنری سپے خر پیشو ورشے تی رو من دامانا کے دیعی چپشو منو دا مینو د تر اف دا ور نه دی منو دې پري بیا کنه جوزه کله مانا کینال څه مانا کې تاس یم یمن منو الله تارف نو ایمان لري الله خپل بیا وز الله اموای کی علی حدیثی منی شه دا ور ته څونرا دا خبره نکوی کنه یقینا الله یکی کیو ده پاک الله کسی دل نه آيته الله له تا ودا یسمنو کې والا عظیم مدار یک یو الله کافی دے و کفا بالله وکیلہ بند ذمہ دار مګردوی استنکاف شرم تاوی نہ کفای شرم شرم نه کوي مځی د دې خبر نه چې بندګا الله ایسه په دې فکر کوي چې زوغه شرم نه کوي فرشتي نيځي الله کا دابطیت نه ټول وایي موږ عبادت یو او شرم کې د الله نه بندې غirano اذان نو یو نو پر او د وکی دی له الله ځان دغه ټول توحید امانه کړه عمل نه مطابقه سنت ما شریست د څه کړي وو نو پر او وکی الله دی دی وځنا اجازه دکی د کول می من فض دی دی دار ایو زمور کی خپل دیدار به مور کی اوه کسان چې باک کړيو شرم کړيو د توحید متبر کړيو تابوتيان اضاف بولکی اضاف درناک او بنومی دیل راب اید اللانا دو سمدادی رسانت صداقت کتاب توحیم او دیمه میسکی ایمان بلاخرت فسیح شروع ملی جمعیع یعذی بهم اضافان الیمان و اس بیائی مکرر که ای خلقورا غتاستا دلیل صرفتا زنار او راولی غتاستا رنان سرگندا وی دلیل نیشتے پران دلیل دے وی لون دیل لون رو گوه دقران چې فاته نو آسان چې مان لاري پاللا پتو هي موږ ګلږی پاللا مغلږی په قران مدنبه کی فورن منګول لهول اجراءه معاشرې کی وا تسمو به منګولږی په قران کلا کوم معاشره ذکر شاو د تیا بیا سین را لګامه کی ما ذکر کړو آ آسان چې توحیدی مان معاشرې درسکا امیر باندې او به سورة کی تون حقوق ذکرو نو آخری آیات تا حقوق قراری تا قوض کئی تانا پوارد تقسیم دی میراس و آیا اللہ فتح در کئی میراسی که چل مانا ماما خکروا اللہ فتح در کئی پاگامال دی میراسی که تا سڑی منشو انید لر والد ادل لر خوری نو نمد ماترہ کارے و ہوا اک خور امرشو ار رول پادشو نو طول ری کنید خور لر والد انکو چریوی اولاد دوا نو دیگر آد دو در دریو دی جنا کئی اکر چلے پاتی شیوی دیو سرینا رونا خویندے ایک وطن رونا خویندے یعنی سریانر نو نرلم پشاندو عیسو دے یو بین اللہ خلای معاشرہ بیان کرا چی خطا نہ شئی خلای لارت اصلاح معاشرہ بیان کرا انتا ذلو چې خطا نہ شئی الله پر شي پوي هر څوک چې ایمان لري اسلام د ما شریک وي الله دې پوي سفر الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا اتقوا غير مفلص يريد عنكم خرو ان الله يحمى يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شهر الحرم ولا الشهر الحرام وللهدى والانقاده ولا امنا البيت الحرام يطوفن فضل من ربهم رضانا فاذا حللتم فاصطادوا ولا يجمنكم جناحكم من حي من صدقوا الحرام انتهوا وتعاونوا للبر وتقوا ولا تعاونوا على البر والتقوى الله ان الله شديد العقاب قر بما ذلك من الميت ودماء ولحم الخنزير وما اهل للغير الله به وما فعلت تبعوا الا ما فعلت يوما وما اجري حال من مسجد وانت اليوم يا ايها الذين كفروا من ديرتكم فلا دخل لكم اليوم اقمت لكم دينكم اعظم ذلك اليوم الذي لكم الاسلام فمن فيما خصصين غير في مدينه فمن سر في ما قسم غلم في الات من بين الله رب الرحيم سوره المائده نزور في سوره هنا قران د سوراتو په ترکیب کې فينزم اوبنذور کې یو څلور سم سورته نسل یو بل ورکی سورته د نور سره هغه بیا قران قدم شي د سورته مقصد د بیان د حل حرمت یعنی د سورته هغه شی بیان کیا کوم حلال دی یا کوم چې حرام دی دا د صورت کې تفصیل کوي د سلور مسلو پر دې سلور مسلو ټول صورت ته یو حلال هغه چې الله حلال کړی او حرام هغه چې الله حرام کړی دا دوه ادر د مقابل منجان کې او شی حرامي نه داغي په حرامو نه خرمي بندیان کې او شی د دا رای په حال اړولای یو یو دا چې حلال او دی چې حلال کړی دی او د مقابل حرام او دی چې حرام کړی دی مطلب دا دی چې کوم شیونه الله حرام کړی دی نو هغه ما حلال دا قراي چې حرام کړی دی دا سو قسمه دی یو حرام کری ده وجه ده تقدیس نه ده عزت احترام نه یو حرام کری د ده وجه د ذات نه یو حرام ده ده وجه ده تقدیس نه و ده عزت ده قسمی که اصرای حج تروان شی انو اغبان اختار حرام شد ده دا د پاره عزت او احترام دربر عزت چې خوای ز ستان بار کړه وانه دا که زمکه سره نت الله اکبر امام وای نو چې الله اکبر امام وای نو په د باندې په یو حرام شي دا حرام دی تقدیسا تعظیما تعظیما الله حرام کړی مکه دا عزت او احترام دربر عزت وي نو پدئ کی چې څنګ مزه وي سم حرام دی داوغه به تعالی په حدود اخطار حرام دی دواجې ته تعظیم د بوقینا چې دغه ځای عزت احترام شي نو به تعالی په حدود کې یو طرف نه میرلې بلته خپل دین میرلې دا چې پیندې میرلې د دې تعالی به حیات وای پدئ موږ کې اسکار حرام دی او دا حرام دی تکذسان او تاظیمن بوقتن دغه د ذات تر بللځه ذات تر بللځه احترام شي مشکل دي کوم شرک ادا شرک د پیغمبر چې ذات قسم مستعزمی د زرګاونو کړ د فلانی بابا پوبن کثار رام دې د بیت اللہ ونا پر اکول آرام دی نمو شکیل پر دیکھیں مشرکو گو چھر بابا ونا پر اکول آرام دی نو سانگر چې صورت کے دا ذکر گئی چی خلای چی کمسیزونا حرام کری دی ناغذ ذات تر بردد پر ہو گئی اما آخذ دا دی لمنیت غیر محل السید فا انتم حروم شین حلال ان د ذکر چی تاسو احرام تر جئی دا حرمت لتعظیم الوقا علی تعظیم ذات الله دانګې شپږې کې راځي او حرمه علیکم سید البره ما تمتم حرمه حرام کې پتا وسو کار وو چې څوک لري چې حرام کې دانګې ولاتت السیدا وانتم حرمه دېنه کې راځي کار مو دې چې تاسو احرام کړی وَلَا تَقْلُ السَّحِدِ موج نئی اثقار وَانْتُمْ نُحْرُونَ تَعْصِ حِرَانْ كَرِي دیتاوئی تحریم ده عظمت در برزد او تازیم د غبوقی مشکین دے کم شر کرے دی در صورت مقصد دے بیان دا حل فرمت او رد دا مشکین دے ما قبل سر مناسبت ما قبل سورج کې خدایاند اقېديشه مايده کې بقره کې او عمران کې اېسلام د معاشره او څه کله اقېدا سمښه او معاشره سمښه نو اوس حلال او حرامات یې نه یو دې اسلامي معاشرینه نو دغه سورته جز د اسلامي معاشرینه دګه متصل ده یا دغه سورته تفرید ده چې کله سا اقېدا سمښه ا کورونه د روغ شوا کار دیوکه نو بسم الله او کا حلالو فر راځه چل راي اوسو یکازمیدار کارو کیو راځه چل راي اوسو یا دا صورت تفیر پاکر د څو جنسا چا څو جنسا کی دا زګو شو چې ایسا اله نه ده انېکان بنديان د دې باط ندی کیغا دا لا بندشي نو چار کراغا اله نه دی نو دا غي نظرو لیکي دوی څو کده کده نه د مصراي را تاغی آلیہ نوی نو داغی خبر قرحی الحرمہ کی علمانی یامت کی صورت کے رد کے اعتقادی مکمل شے ہے صورت کے رد شرک فیلی لے صورت نساء ختم شعب پر رد شرک اعتقادی نو دی صورت کے رد شرک فیلی لے یامت کی صورت کے دے یہود و پلیتائے دے منافقین و بیانشے ندیر سورت کے دیور پلیتای بیانی پا حیل حرمت کے کہ وہ بایمان تج پا معاملہ کے نلک د کار حیل حرمتی ہوں ہم بایمانہ کر رہے یہاں ہاں کے حقوق در عباد بیانی شون ندیر سورت حقوق در اللہ حلال و حرام در اللہ وگنی از سورت ممتاز لے پا مسئلے در حیل حرمات دعوت سورت بیان در حیل حرمات از سورت مناسبت پسو جو سرم بیان کر منتاز په بیان دهل حرمت اغه صورت کی پای کی هیل حرمت دا لکه مو صورت کې بیان شو پريط منافقانو له يهودو په معاشره کې چې معاشره کې حقوق دی بل نه و شي ا دې صورت کې پلي کې و نه د دې کتابو د منافقینو ور خلاص کا کې دا به مانه په خېره کې نقصان کوي روان روانو کوي او صورت تازیه دې پسالوره ما سالو یو masala حرام اولي چې الله حرام کړي نو څنګه حرام کړي نه غوړي فريش ا دا حرام منقسم کړي یو د تعظیم د وقې لکه کار لکا دا انګي تعظیم د عمل کې عمل دې د هج شروق نوخره روکه نه کې عمل دې د مځ شروق نوخراس کاټونه کې د یو جنه فقالیږي په کوم شی باندې خوراک هغه مرাজি نموس فاصله دی په لکه ډوډۍ پاتشي یو رته ری ځکه تکبیر تحریمات حلال زبانی بنشي دا کی په صورت کې اغه تحریم زیاتی ذکر کوي خو که د خوراک نه کز تاک نه کز فعل نه دا درې تشمږي چې محرماات درې تشمږي یو د خوراک قسم نارې باندې کېږي اور رحمت علیکم السلام تتو ودمو والعمل گین دی وما ویلا غیر اللہ بی والمنقنقه تو والمنقوزتو والمترجیتو والنتیاتو وما ذ ویحالن سو داغه قسم د خلاص کاټنه 22ویں ذ وی د خلاص کاټ متعلق داغه خلون نه جایزي او 22ویں ذ وی کیلاغه څنګه نه جایزي نداغی بارکی ذکر کئی انمال خمرو والمیصرو والا اللام رشت من عمل الشیطان سکل انده آغشی کیا اللہ عالم کری دی لکا شراب اکول آغشی کیا اللہ عالم کری دی لکا جواری بینک والانصاب ادراول درگونو او قلت اکی منجاورانس خطر افار مولود رشت من عمل الشیطان <متوس> دا طریقې او دا دے دا کار د شیطان, دے. دا شیطان دے. دا کا کا دا دی ودا کارو نه کوي هر عمل شیطان دا طریقې عمل شیطان دی مداوم کوي محرمات دې په څو قسمو یو د قران د اسکار د دې عمل اداي شوب ذکر کا چې قران کار کې محرمات دادي اوبه خاص کار کې محرمات دې په څو دا د تحریم دوه قسمو دې یو ذاتی چې په ذات کې د هغه په لېسي و او دمو سي چې بغیر د لا دینو میساوي کوي متا ا درند واقع انه مختلف انواعات سره دلته محرومات او دا فعل حرام کوي د فعل نه دا ذکر کړي چې لا تحلوا شائر الله مو علال غني دا د الله چې تصرف کوي شاعر جمل شہیرے کم دائیوے چاہا اللہ مقدس کری بھی خاک کری بھی ناغی کے تصرف مکوائی بیت اللہ کے ستا اختیار نیشے چون اپرے کے خکاروں کے ستا اختیار نیشے چی جنگوں کے اینو شاعر اللہ جمعتنم دی جمعت کے جنگ جائز شکل جمعت کے پردوب جائز دار دے ملک ملیانو چه در گرداز آئی بای جماعت که وا پر قرن که چه سنگ بدعات و شرکیات و نو یاو دا غی قرن در دا پلیتاین دام وا چه جمیش پاوی خش پدا نو گرداز بکو راقص چه خدای پر راقص بانده لانت پیده ده پیغمبر نو راقص بای جماعت که و تالبان برا ده او خرد با ده چار جا پیرکه ناسده امون یا نو خیده برمنده که <تصفح> ده طالبان ودرس کو للا تحلو شایر اللہ دامانا و او داک ادل چا بیده بیوکی نغس پوری دو جماعت بیده بیوکی نغس پوری دو جماعت بیده بیوکی نغازارم ملین سوشو خلق دو جاندو انداب چینی سی ذکرنی سی نبفت عمل داو ایک سدائی زموڑو خوٹی تا لئی غاسلانی تی جوڑ کرو تا کی گڑا چڑے و انجا مر باوشو موتابار با مرشن دا با مٹیو داری سیف زبای لمبو زبای لمبو دا خوطی دیتو سا جماعت بیده بیده کریو دلا خواه و فرداو کریو دا جماعت لوٹی دیراری جماعت نالای چه خوطی امامی تا دا خواه دای بیده تی کریو نزکا خواه بیده دا کری پا آخر گناه سزا پا جنس دا گناه چون که سزا گناه داو کرن دا سزا دا گناه دا بیده بیده بیده بی کریوا نو سضایم بیده بی شوا زادت خاتینو تاگورا عرصو کر پلالی که زیدن خاندیر کوئی المانشومان داگات پندائی دی اپلا پر کی گیتنی مشین اگر زایت د اسماتی مشین کل رو رو <Mach>. رو <coughs> رو رو <coughs> آره داگت سضایده آگا دا جماعت بیده تی کریوا سری د خپل مشر دې چې وکړه د جمعې نو تاسو روان دیږئ سزا د جنسي گناهی د څنګه ونده کار کیږي دا د جمعې بل په ټلیفون کړو جمعې کې لته واره وي جمعې خبرې کولې جمعې بیا د په بناستو مفادین راشي دی مطلب د دې دا لري چې کم محرمات دي د زمانیوي د زمکانوي د جنسوي کدو خرولی کدو سکولی کدو کولی اغا محرماتو گرنی دارنگی خلائے جمعہ کے گف شب حرم کرے نبی علیہ السلام ہوئی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ازاعت المال وقیل وقال حدیث صحیح کری دبخاری من اکردہ نبی علیہ اسلام کہ مال ما خراب ہو مالو لے خرابی سے نمائتا دے وقال امل کې راځي چې خپل سپنه ټیلوقال Taliban ورګه چې سپنه کوي دا حدیث نه لږسته چې بابا دا خبره باندې کوي او هم چیرې وېوقال ده نه نبي عليه صلوات والسلامونه دا وځل راځي دوی وحرام دي ته چې پرله مالو پړي وخت ته تاسو ورته ميدان لوسي دي حرام هیڅ پردي نه حرام هغه شي ته وای چې الله حرام کړی دی نو پر دې معلوم غواړې هغه دایو جوز دی حرام نور څه تموي حرام دې تموي چې الله د یو عزت مقرره کړی دی او ته لري دام پتا حرام دی بیت الله غاځي عزت او تپاې کی جنگ کې داویږي خوای تر نوشتونو باندې کرے نو اوس دا باندې هغه عزت هیڅ حرام شي دا اگر گفش اپنا لامن اکڑے پنا جائز رائکے نو تجمع کی گفشت کوئی مطلب خورو کا پا دے باندے پا دی صورت شی تفصید دے دے دے مقابل مصررہ تحریماتو لے بعد تحریماتو لے بعد دے کوایی چی باندیان یو شیح حرامی اغنی دی حرام باندیان یو شیح حرامی نو اغنی دی حرام داهه باغي مرسول کی دا ارام کړی شین جوړ کې بناوهندې باغي مرسول کی دا ارام کړی دې منگل فرض د نهای پروز سه‌شنبه پروز غونځي باغه خلکو پدا ځان باندې ارام کړی کار ټول کې باز یې اسپیو ملی نو کور ته واه پاسه شه ځه ته نو دا خدای نلی باندې داغه خلکو دا باندې کړی دې موږ پای نو موږ څه باز خلقو دا بن کریدی چه ما شو مونگا نوکو باز خلقو دا بن کریدی چه مونگا پرنبای رض دا نوکو دوستوی کیوکو نو مونگا تریوشه نوکو دا اولوی باب دیده محراماتو دا اعبادو دا ذروخو دا دا دا اغیی علم دی سینف کسی نراجی دا دیت رنگرو تا دا پتا اغیی دیر بن دا دیر رسون دا بندی دا بندی علیک سنتی داسبه کې دا ورته کې علیک سنتیږي مربه په خانه کې دوا کې او وو کې وړاړي که هغه درک کم شي علیک سنتی چې غلال کوي چې دا وینه داغه کنموینه تغيير او شي چې ګوښه زوږي دا ونه کې مليانو هي چېرګه بانګ وای نه دا سپره ده نه بانګ د مټاین وای واګه کوي چې یو د مټاین کې دي کار له سربې شي نو ایداز پیره دا اوستاد لاؤر کئی یعنی تا پا چلگا با تکویه کتار باشوه بانگیوی نو دا با اوستاد لاؤر کئی یا با پیره دانگی بیشمار محرامات کی که بعضی ما را شرم را ری چراغت دا ذکر کن و دیه پیراشی نو کتر کسنگا سدیل حرام دی که آپا با تی دی دی دی گنو که پاسا با لمسه دی خریوا چی نو موروی پا غیب ناس بچه چې سمدي دو چاڑوے سر تک دی پیرین را دی بچه ایسے نپائی بچه بدا کئی اگر آخی دائی خسکا چیز در نور محرمات تگولی تیری ترام انتا تا افتو دی دار سچتی تیری ترام دی پیدا پا پیدا تو کیو لوی پا پیدا تو کیو مر پا پیدا تو کیشت اگر آلی او باقی تیری ترام تا تیری تانتا اوگو دا قلقور ماشرہ دا جمعیش پا دارا سمده دا شورو پراز با نه نیوینده میک اختر نلونده فختانوائی او دیرد کیو بخی میلی دائی پدان حرام کردی قرآن دا دیرد کی وَلَا تُحَرِّنُو تَعِي بَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُم مَا بَندُو ای پدان مانده پاک چی دونا جا اللہ روا کردی اللہ روا کردی دائی و جا پ دا ته ریګی دا ریګی دانګي باران کې ای ندا کار دا کدا نو تر مخصور کوي هدا اوسه تن ایږي برګل شي هدا ته څنګه ورو ای نو زګه کې مخ خدا پیدا کړې چې دا تو کې نو خدا غوسه شي نو مکر تر باران کې بابا باران بن کړي نو دا بابا پزیرته وو اچي یاغه و سکی نو پتا زه و بارانو وری اوسم په دې موږ کشته انداره و که دا چې بقره عبادت شوه دې ادا یو متبرک شوه دې بقره انه د دې لکه په وړې وځ خشاک ہوتا رہی هغه خشاک ته پتا سور ورته کی او چې کله دا خشاک پور واخلي نو هغه بسو زندہ وبانکی چدا بانکی نو طایره کو څاورشي باران ودی اجای نن تاجله به کوره مسلحاته باره خوشال دي دانګي تا بقره دورو ګرځولہ اپدې باندې باران غاری دا باندې دا باندې دا ټول طریقې د مشکینو پدې ملکینو د دې صورت کې رد غا محرمات له یاد ده که ایبا جو پوزان باندې تحریماج درته حرم کری شین ذړکه باندې کې ریجی کور ته لړم شین ته اذر می او هغه سه ومو راته یې چیز نرکا په شین ساز کړو نو هغه مرشي وپک دا قوم غلې دي پتانو ایشنه قوم غلې دي وې ما او کړکه مې کېب زده کټ اور دلاس نه جوړ کا پریاش پناہ گوانا مرمی نکی سادرمی مرمی نکی اے بچے داکھو ماں دا پلاسا مالوچری شلی و سادرمی جوڑ کرے دے اے مہتے چیوائے او دا پلاسا مالوچری شلی رنگ ورکی نبیاد داوی چدے مالا بازابرہ چنگ امالا تا کنش را تے دا ردے ملک ایمانو تنی خدا ملک دوڑا بے غلط ہے او فن کلام چان رے په چټ په باندې د کلام حکم تفصیل نو دا طریقه نه کوي دا نه غیر عربو مختلف طریقه چې مريده به سوال ورته نو هغه ځای کې رڼا کوي اوس لکی بیرې ناروادی هغه ځای کې دا وایي هغه ځای کې دا وایي دا نه دا مختلف طریقه وي لته ترتیب به کو نو سہیلی نے کیا گئی خون کو او سہیلا کو کہو کہ اگے دا کو من پدے جاہلیت چلی او خیرات دین کو داربشاد دی امن ان حلق تا ونتو حیان پینین مخیرن لا کمن صلاۃی کتمر شی سجوندین نظر وطاب سے ادر خیرہ تنہ کوئنی دائنی مری بولن بولن وَجَعُوا بِمَا اِن بَالِدٍ يَفْسُلُونَنِي فَيَعَلَكَ مِمَّا اِن بَادَهُوْغِ بَرُودٍ یاکھر وہ نو افسوس جو غسلنا چے بیان خارو کیک دی غسلن کو لیکن دائنی چے بداوانا دستے جی نظر وطاب کا پرہنا اولو جوڑی گی دانگه رسمنه او چه دنباش په اغا پسی چک بکا الواه آرکا سان کلت ما دیر اغا پسی الواه آرکا ذکر در درو خودو پده که دوی کیا دنی یووی چه ده موری ده ماران لرمانان رازی نو ده الواه ده نچا پیره شی نو ماران لرمانان پده الواه آفتا شی او دلوی چه دست پده شره کله دا کې باندې بدل چستې کین ټکو ته ری د لوی پهلوه اورګا چې دا له ټکوږي ان دا چاله اورګا انګان کتاب دی کی ما دیو ما پند لېو یا له دا به مړوسي دا جمعه تاسو یې استاد استاد عمر لرلمینو امره دثوی کنه استاد تنشه غره استاد تنشه غره استاد چوه غره او استاد اون کلی کیندانو ارچند می یره دې ماته یره دین مسلمانان ته غزټیلا فائدہ رسول الله دې رسولونو نې اخلاص کړو دا په والا پاکستان نو خو زموږ کیندان تنه میتم سوایا کنه مې ته ته سوال یع جماچا چا مرلې روزانه ټوپای نه دېلې ندورا جی کلهای چاچا می جنت کې دې دلو عظیماته دې خپل دې سپېرمانه کني وې کلهای چاچا می جنت د ځانېره نوړي اره دا چې چا مې جنه چولي دې کې په نو ویاس کوه اس په پاندل ودا وای چې د پیسو شوم نه غو پیسو شوم نو مې که تا کار خپ ډګر دیو ما وای چې چا مې خو چولي دې چې د ژوندون خطر دې نو ژوندون کې انا د ترغل دی و دا ریږي چې حال کې چې आम्ही خوځ پیژل شوې ژوندون په خطر ده دا راکا پړوتو وخت لا خلاص دي کیندل کا هیلیون ائ نو اځه ته غوځن کې غوډي یا دې غوراله وایي به مال به سره کې ائ راځي کوم یار دا تاسو سا سا سا دا سارا قران وخت نه کیدلی دا رو دي کوربه ما زما قران کیله هر څه خیر دی دا غېر زمانہ مالکه خوا کبوی کی نوجه باخر کی وای او دنیا کی فوځ دې دلګانو خیر دی کنه ور بلام علی نوبش رسول نوبش دا ذات کی دابد له مشکيلو غلط رسمنو او دا رنګش پارس څه مې لړایو نو مشکيل نه چې الک په پیدا نیووا چا علک با فرتوی اغستر نبلا بوا چا علک با, با غش الاس شواس نبلا بوا چی قطن بای که دا با نبلا بوا چی دو کوئی زن بای که دا نبلا بوا چی وادن بای که دا نبلا بوا چی المکان بای جون کو دا غیر فاد بی داشتار اس ختمت عامو ادال عظیمی و پا نبی علی اسلام پا غیر نه راته غوې تقریبا پېږل اگر شونځو کی ورته وي چې کوم موږ ورته پراوي کپال چې کوئی دونی نه لرډای به مخاطي موږ ورته پراوي ول بعد می دونی کې یو پردې شین کې وي یا نو پیغامبر اگر راته داړيږي موشي کې چې کوئی دن به وشو لرډای به کور اږد په ډوډۍ باندې یو ځای باندې نه چاته راشي حضرت رات کو وزیمه بایو کوي دا حضرت جلاجه په وخت مداګو ژوند نشه پړه نو ورته دا ژوند نشي شوقدر کې نو ژوند نشي حضرت زه دیره وکړه مرتي به شو تام انمئی ته نو حضرت رات کو یې سوې کړو دل چې نو ځایون کې څه کوي چواتوکی ولیمہ دا غلم دا غلم یردائی که دل چالک جنیش پی یردائی تو نسار دوڑائی وارتا لاندیر نالنا خانک پسر می ملی اندو جارم کدائی چنمز کے دوڑائی وارتا آلک را پیدا نلے امبارش شورتو ہے چاچک دمائیو دوستو این ارد را کھاندری مائیو لے اے اوکارو ملا سر را را را ما دې ویږی ځاڼو څنګه نه شي چارې ته وایي چې نه را پداوو چې موږ ما یې کومه له ځاڼو څنګه نه شي ماچینې ډمرا لا چې زره نه راوړې ونه د نیش دلښتر درو आदेश میري دي چې طاني پور کې درک دي طاني پور کې درک دي براني پور کې درک دي ماځګر نه سیمان شه وو سپينګيري ګر نه امام بيو کندل ماته یو مؤتذوي زموږه ایمان پر ډېر خوشاله دي مې کس تاسو فصل پوښينه خجاليږه اقا خجاليږه په زوم پهل کوښي وره دي ديږي مې دي چې وځي ځکه دي زماده مصطفات قبره دار لبا جایو دیگره موت شاید ما دا چاوه ماهرو تاقیب او جراده سالاوه هایی خوش دیگیر سیدی ماه ریگمان براه وی تاقه برا شرد لانه جا موت شاید او همه زون رما اقلمان فوار که نره زانده ماه داده بیانیلال خرده بیانیلاله یونجو ماه پیتش ماه تینه جوهاره خستیو پوخه انګان دې ټوکراباته الدولارم اترو پېمان اترو پېمان هغه ثواب ته خفسول زه نه سم ا دې سره تیر شم به دې ته د جوارګه ما ښه ما نه پته کېږي څه فائدې ا تا خپل ته یې پېمول ټول کيرا کوي هغه موږ ټول کيرا کوي او ان ټول کې وې څه دې دغه ما هغه جوار دې ما سره اترو پېمان بیا نه شو زره خبرونه دی غالي زه څنګه چاته هم کړم امه څه وای ما ته دا وایم چې تا په دې ক্রিমټر دیو کړل زه زما ده خپل څه دی کدا کړې دی بغل کی څه وای دیانو څنګه پرې فلور شرمولم کړم ځان دا پکره راړم زما نه هر دوه خدای کومه ده له مافي وره ایمان ته ما نه هر ما دا نوم پړاټنه ده زما خبر کوم چې کله کما ته بد وایي دا ترسوات د منشکین و بیشمار دا اید مردی دا اید جوندی دا دا رجب دی دا دا دی دی قسمت عامو نبی ری اسلام منکو یو میلمراشی شکری دوڑای دیوکی کوراباد کی شکری کا وادو کی شکری دوڑایوکا کا دوڑایوکا کا اونجے دوستان دی دی علقوائی سباب اضما ملوانی آغی بی دوڑایوکا کم چ سنت جوړای نه ریپېته او چې تم رسول الله غبرڅو خليفه دي څو مفرې فيه ها چې تم صحیح طریقے تا ملګري دي وران سبا زمانه مې مانی دلته کې دې چوي ته گښه مې لګه دې چوي ته دې معنا په چې ته باندې ټکیږي نو هغه تي او زوی شي از خیرات کوم غوښته یې څه اچې پته یې مړه کړو نو زیفوا چې زیفوا ظالم شو ویدان یې سوچ وړه چې پته ته کې ورته خلک چاڅه ورنه کې نه راځای ته اځه اره پته دې کې نو کومه ټکیه كلا په زی کړلې اری زمام پته ته کې نو طریقہ مې منارالو ورته دوستان کا ورکا وادکی ورکا ستاقتان دی ہر طریقہ دا مشکین چوا ناگا دی بیمان وابست رہے دارنگی دا مشکین ملے دومت الجندل کیوا آدائی وقم وقرار سوک حجرو سوک امان سوک سحاد سوک ایکاد سوک ذلمجاز سوک حباشا سوک حضر موت سوک دا ملي دې جار لشکاري سروي دې مېلو مطلب څه هغه ځای کې ولي وخت نه نو دا ته تقضې کړو د پښتنو ملي اميشه بازار دي د پښتنو او ارتشونو داوليا کرام د عالم مشکينو کار دا اکازي له شخص له زاتو چې په اړیدا اړه یو اصحاب کا په ذکري ملي چې زمون کوه زمرا آورس جو کرده دیگونه پیس کرده داوانگی دیگونه بیچراحول اپاگی که بکیده دفلانی بابا مینده دفلانی بابا آورس ده دی اغیی ورطا سوخ وی دی ورطا آورس وی آورس مانی نایو کول دفلانی بابا نایو کول دا جایز دی داوانگی نن دفلانی پیدا دل دا سیزنو نبیعی صلاحات السلام نظیره ده تو جو تا کلو تری پیږي تجارت او کوي تجارت آزاد سره دا طریقے نبی اسلام رات کوي دا اني نور طریقے د مسکینو نه جاي نه چې کله واه دا واه چې لاس ځانون دی شو نو یو به د خپل محدود ثونم جو حج کیا بھی انم نزلی آتے ہیں زذیہ لڑا تو تین کیا گئی علالے کو تیار شی انم نزبی ہیں زذیہ دا غزور علل شو یہ دی پروگرام ہے اسماعیل علیہ السلام رجا پروگرام پر زول اوالو ہے اور قران کی رانی کی طرح کہ اللہ توی لری کا جانا و څرځي صفات کې راځي دین راه عبدالمطلب ځامن کېده دا ویل لسنجي عبدالله کې وشه نو زموږ دا ته وکړ چې دا لسمبال علي عبدالمطلب ویل کېده نه نو دا ویل چې لسکان ورته نو مونږ یاران ورته یې په لو اچو چې ستاسو راه لسکان قبر یې مقابل کې کنه نو ازلامی واشو نو اگر غشیو تی پالی بیوی امرانی ربی نحانی نبی و خالی تی پالی واشو نو پال پا عبداللہ را خودش دی علاوی تا نو عبدالل مطالب وی شد و خانو او کون نو بے پال واشو نو بے پال پا عبداللہ را خودش دیرشوار کون دا سالیو دیرشو بانده سالیو شلو تاورا سیر خم کمونی کو چی عبدالل مطالب اتبای کنگی بس کن ونسل او خان ورخم ای پا رواجو نو پسل او خانو راوئے را را. نو عبدالمتنح سل او خان خیلاتی کرو از زبن بچ شو اگر حدیث که جرازی نو انابن الزبیعین داگه دا مانا را مطلب دا ہے زوولی تنگیگم ما تصدر خریف دے استاز بونسی باتون زمان اپلار چاری تا غار ایفیوا زمان ایو نیکو زمان بل نیکو چاری تا زبتا غار ایفتیوا نو موږ وخت زغلي د تکی ان موږ انا چې زه زګنی اې کوم چې وته تکی کوم چې زم خپلونی کولم زبی ته غاری کړه لکه پختانو یی ظهور مچین مڅرسه اې زه دا شازیم جواب ورته دنګې حضرت پیغمبر اسلام اور دنګې کوي او چې دور بچم موږ په وویل اعلان نه کوي موږ په چړې اعلان نه کوي نو موږ ولې وضعیت دې مسلې دا خو لا چانس نو جاء غني ذاولي ذات حلبه مختلف طريقه نبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب اغمشور اشعار يا ربي اني فائل لما ترود انسيت عالم من الصعب والرشد يا الله تاج سيري دائه خلائه لسندي الاركا خلائه زير عبد المطلب اغمات اصلاح لك يا عجبا من فعل عبد المطلب و زبی تنک تن سال زاد زاد المتریب اجيبه شهلو اغازیه که او دا ری متعلقه هغه خان ورکل دا طریقہ وسوم دا کی کوم شي کین کیرا کذینه یو شان دی په با بچا شهلو کو زه موږ د کوڅه مطلع په شوق کم، ایزدا لږه تاخو. هغه یالو لري، اځې ته نیسه به کوی. دا ته یې دی به اوسم. انا اوس مې غنډ نشی و یره پنځیره بچتی. دا مل کې په دې دغه سره صدا او په دې کې سره دای نه شي، یلیا څو یو مې شي، کداغه زړ زور براہے نو وزن سے دیکھ بزلو بردائی کی رمضان پا گرمائی کی دا گرمی بلکن دے روجہ او ساتھو بیبتی دا ای اتیرا با نوی شور نوید بابا منخت ہو پئی بابا لہو بابا لہو سی اسم زبنگی جو ہی اتیرت نوزکن کل لتی کنتو افالو آ چیرہ د قربانۍ دګما کې په کولا ما راکو قرآن د دې او رسوازګل چیرہ کول داري کې چې غوابه پر غیر کول غیره په دې ځانه ځارلې د بابا نظر پر لګې دله نو خو څنګ خو نو منځ بابا ما ټکر راکی نو وې په وځه لو څلو هغه باهیدا ک دائنگی چی اوکوا تجارت کی کامیاب شخص ویرہ دادر آر بار دخائی دی رے نغر فی خود آو ویرہ دادر گرے دائر قرآن کے اللہ فرمائی ماجال اللہ من بحیرتن ندی گردوری اللہ بحیرہ او نصائبہ ولا حام اغه شان څنګه بوکی ولایې دي نو دغه دې چا نظر دی نو هغه به په خدا قرآن دې رات کین کدا چې موږ الله نن کولې کړی تا څول دی کوئی ګانې یو سره به ورته درو امرا هغه با کې روان شه موږ له خوخاري به واسي دین کې وکی وړي چې دا خوخاره له موسی چې بیا پوکتانم دا اسی کئی کیاو سرے باتا او دائی باتی تنگو نو کتوئے بے او پسی ما تکا اسو موی پانو پسی دا غزارمو شکان دی ما مخی پنصور کئی رو جسو کتابا دیل اکتل غاری دنو فلح فاندی کتاب سناجد طرح دا غین کی در حلمانی مصنف کتاب نیات الارب که اخوال الارب در جل لکی دا سرے گوری دلو او دا لوی رسول ګورې ابياسان تو ګورې چره وا کیو په پارګو جنې آکیدا کو بلوا اما شره بلوا ادا نور رسول د فراس طاقت ټول دا لا جندی تا دا یو څه له دا ورکه الګو ویدا چې دا ورکه افلا ده په دا چار کې دا یو بې شمار له بعد ادا دا ورو خپل دا لا غي چې نه را راځي انگیلو تا لونو تا دا خیل چه دا گواری مشرانو کری دی زموی مشرانو تا ای خرا اصین از کور بشی چیز دا دا دل دن دا سی کور نیشتی چیز دا دن خالی او پا کور دا ذکر نی دا رنگی چه غا یا بیزار یا گڑا بچه به مادوار دا خود را مور کنید اول مور کنید دا کده خود را وار کنید آقا با جنایی را دی زمون پاتن که کل چه در نو حقیق در طریقه در چه پیندوی آقا خود برا جامعه کنید و آقا خود چه رمبیه ازدید شوی نو آقا جامعه بگندید چه رمبیه لور شوی نو آقا باقی که نشاملید اگه آقا نو آقا اوش لیه وې جناي باندې ګډه د لورشي دا یی چې دا عرض وتلې قداه چې جولای کې andet اور کړي دا یی اوږه اوږه شي په نړۍ کې دعا کوي او خ라이 دور بشریر کړي نو نارې کې نو اوږه شي په نړۍ کې شین دګه په تاسو کې دا اینجا لگ جو دا طول دا مشکینو ترکیلی او دا طول پا دے ملکی پا ہر ملکیشتے دا رنگی زیادنی کیجی ندا تاروکا دینگانو رسمو شیو جی کا لنگ دا دینگانو کتا کی شیو جی آدم علیہ السلام تاوی لنگ ذکر تاوی حضرت آدم شکر رجور کرے لنگ اور آخر ذکر کے پیواشو اور زنانا دے و دا دې غانوې فائجو ته شي مزيه به شي او دا او کشي کوي کیسه حلال کړ او دا په سبه زميغان شي اده غړې په ځلانی باندې په دزي سټه د پټه راغړی او که چېرې په پټ په باندې بریلاست کېد چې عربي شي دا دې من کوو ته روښ وي الای روړ آغای پخر کی دا تریخو کا نزیب و جوشی دا تے یعنی دا حایر اسمون دا تول دا رنگی رزق دے کم دے سا شیدی نکی گی نو دفرانی ان غری دے گوزا آغای کے ماشو موڑا پو چی دے ان غری کے که خلق رزق کوری وی دفرانی ان غری دے گوزا زمگ ان غری باید آئیوی کے لبابا ناستا دنکا دا اگا نازت دا اگذائی که اوڑا دا پا دیت چې سو دا دلشمیر بیشتی پا دیمیسی ما پا قوار دا پختانو مراسم لی کلیو اگر سرمی مقابل که سنت لخزی کرو گر کتابو اگر ما نزمان یو مجبوری فرکرده ما دا دیوری چې ظلم مکو رنجیه نیم خبارده چې لی کلیو چه دیده پا دیر از دارسم ده پواده که ادا ده پا غ زنی میشدادې ځانونه کله دمیاشتونه باش کړي نمازا رسومه ذکر ایران کې د نوو فروري جنور نه نښته وري موږه تا سوغه تحملوي موږه تا سپرلې وای جيب به ساي نه دا فصنه باخېږي روخシャレ راځه میچو غړې اتش پراستو دونه به وای پهکو نو هغه مشالونه بیل کړ ټول چڅ برن شي کله چې دارون ته زمانہ کې برابرې کوم زمانان شو نو هغه له ثاني دارسونه خلونه وایې نو هغه مشالونه په ټول نو نقل کوي وزیر سیکریټي نقل کومو کوي د وزیر صاحب عامل ټول دنیا کو په پتی لسن د شعبان میچالني کې بدايه داغه برابرې کووین دي زهور کې ما دا یې ما خا ذکر کړل هغه په کلام کړی چې دا دغه یې درستونه باره طریقہ نو غل راځي نو غلط پخشي الوشي نو سره راځي دا مختلف رسم دي لا تحرمو ته یی بات دا الله داول پران بندي دا داخل حرمت قران یو ذکر کوي نور دا ټول تفصیل کوي ا قرآن دې تفصیل کوي دا مسلې الله کې کوم شی حرام کړی هغه نه ځان وساتای ارے بولزات چې کوم شي حلال کرے هغه حلال وګړي تاسو لې دا کاوی چې هر بولزات دا دی دا د دستور چې کله صاحب امرشد نو وصیت وکړو قبر غیلال کړي اځما قبر راته فرېدي كل القواکل والغذات اذا غذو وَالْبَاكِرِينَ وَالْمَجْدُ وَلْمَج الرَّائِهُ اِنَّ الشَّجَعْتَ وَالْسَّمَعَتَ زَمَّتَ قَبْرًا بِمَرْوِ عَلَبْ طَرِيْتِ الْوَازِهِ سو جو تیرے گئی او بادر توایا سو جو قبر سلانی زائر چلے نو کلا جو تاو سو تیرے گئی نو داغو مسیح سو تیرے گئی نو وَنْزِد جوانِ بَقَبْرِ بِدِمَا آیا او چه خلکو تفتح لگی چه دار اغا ازوان قبر ده چه اغبا لولو یو خانه اللہ رولی وانزد جوانب قبره بدمائیش فرقد یکونو اخادم و زبائیه زوب و زمانک اعمالکم چوینی بمی تویولی دیرالالی بمی کولی وانو خانومی اللہ لول او دیر زبیه بمی کولی وانزد جوانب قبره بدمائیش فلقد يكون خادم وجبائي دارا غيا شاري توسموي يار بابا کي تو ذکراو بابا کي خدا کا جن دانګي اغي باط وصيتو ازامت قنيني بما انا الوه ذلك الامرشن نم تاسو کي لاو کا چې رکم لائق ما زمو الملك لائق کله را وسته دا غری ته غری برابر استرګره وکړه او نوې چګه وې او وای فراني کی خانه تلړې منځې پیخو دو اضا پال ودی چا ته پیخو دو راځ به راځو او ننور و پرچې رواني دامه شوړو او خوګوي اباله بخانه کې و کوئی چې به یو مې وزن سر خانه کړم تاسو اغه بغانتر دموچه دسلام راوړل ته تاسو ته موږ هغه نو کتله ټول په کنټرول دی ا دې چې وروي وای وای چې شاته راغولي چې دې څوک یې غره چې دې نو باندې چې نه وړي پتاه کوی چی څه شي راي غري دعا وکي چې دې غنوې دعا وکي نو غم به الګرمې ده چې دیونه به با باندې شو وې غم گرم نه ده د پلان کې څه غم ده سر کو په نغم به ګرمته هغه به پدې ګرمو چې د ګونه باغ څنګه څنګه څنګه دې ګونه رااله اذن کې راو تمره بچی کړې اذن مخ څه کوي ني علی الجبا ابن تمام بدی کر چې زموشن نو ما پته آشان مجاریت څنګه زمنا سیندږی را وشقي علی الجبا ابن تمام بدی اذان سی کې غریوان سی کې جروان پیری تا پاته کوم خو نه دا وره تاسا تاس ا اتر صاحب مکو و خپل تقولان دیوان میچول ازم د ممتدان غن دی لکې تر کا شوشی دا یک ز اگلو جای دې غم ده وشکی علی الج بیان ن تمام بری اوسم هغه شانته غم ده دار زم ملک طریقې حضرت ایمل کار او پرمل کې داتې <تصفح> دا ارچائن ابن يلا تنصل باليه تنه لايق يومن مشرا مركوفه کله چې زمردشم نو باچوره ماير نه کئ راپشي یو لر یو کئ او ما پشي یو لر خیرات کئ ما پشي یو لر کئ شو ممن بابا میخ لنگا را اونیوا او لنگا با الالا شا او جوار باوی شروشو کورو بانو فکورو که گرلا گرلا گرلا چا پا دره زره اوڑو اوک رفت او اوک ریشو پا دره مرل با ممن بابا پا دره سو بانده دره برستنی دی او دره شرگ باید اچرگلو او بچه گو چون اولکه بابا و ده نیستاید دوری او روشن دا پسنید تیمی ملو کور کی جسو نوگا تولو کدیشو ازا مامن بابا داده مالوچ رو دیبو دبنا اما کوریلو مالوچ رو دیب اما مامن روانه او وقتا سو گی این اما بابا را چر جده دا یو چوزا پا دیشنی دا اخر دورتا سو گی داده نیستاید بایمانه دا مل کې کار یو کار غونو سوال پېځې توې نصره دا ته څه په اړه دې نظر ته ور ظلمات فوقه درو دمل کې تیرې دې تیرې دې مل کې د یو اصلاح د اخیری غنوه سوره مائده کې دې تفصيل دې توذیف الحلال او الحرام کم شی دې نو کې الله را اخیری دین راوکه کنه کم شی دې نو الله حرام کړی دین و یا حرام کې دا د مسره انظر بالله مقرراته مال الله زور کو, کو او مقرراته غیر لمور کو او د دې رات کې و غیر الله به دلف معنا د سبا ان شاء الله کو کی او اجو شي غیر الله د راځن کی نظر ده مو کو داغه لنوبه کو اجازه سره کلام او کل خیرات اور بابا کي خيرات کو چې زمما کار شي حلف تو ما بماءات حوالدن قسم مي دي تارا وینو چې مون اور دربار کې اور دربار درگاه کي تي چري دي حلف تو ما يااتن حوالدن وانسابن ترکل ذسيري اقران زري چې مون اور بل کړه ريګون پاغان ڪري مي دي قسمي چې مون کا كارما متبرکات جان نظر غیر اللہ قرآن دل لا اصطر الخبیس والا طعیب میری برابر خبیس نظر غیر اللہ والطعیب اپنون دا اللہ دا ما احلت غیر اللہ بے کیا واس پشی سوال اللہ نا بے دا اللہ نا والکئی دا یو تحریمات اللہ دا درستی عظیم تحریمات اللہ با دا غلطی بانگیان یو شیح حرامی اگا حرام ندی اندري ان نذر لله فرای لکه مقرر کول دا په نوم ورکول د او سوره انذرو لغیر غیر الله تعالی نن با غیر زالنا ذبلکه مقرر کول د کار زده یو د کار سواد کیه او یو د کار ندی مقرری کی چې ده زم ما په مال کې نه څنګه نقصان راشي ده حرام دا دوه مسلې عامی دي په فرض نه پیږی سرخر تحریمات او عبادات او نذر ریبادات په نظر له بعد عبادت ته په دې عقیده چې ځان کې منافق وي زمما مال کې خیر او برکت نشي دې ته نظر دې دا حرام دي ری دا نه حلال دي او تیرې ما دا په موږ باندې کز په کې ګوتې و نو مال نو نقصانږي نو ځکه خو په مال حلال وګړه دا غشي ته تا باندې دا که څه وي د باباش او نا کمی او نو تکر را که ناوی او چه دا عقیده باچه دیشی تحریمات علی باد حرام ندی لئی فضور حرام کریشی نو تحریمات علی باد مطلب داری اگا حلالو گنا وی فرا ویس کا وی کا چه دا مشیقین و عقیده باچه دیشی اور نظر لنے باد سمانا دا خو نظر دی اپدی که د دن نشدان نو نظر لنے باد نا حال او تحریمات الہباد مطلب دارے بندیانو دازائے بند کرے بندیانو داختار بند کرے بندیانو سے شمب بن کرے بندیانو سن اٹ ٹکے بند کرے انہیں بندی دارے دع صلور مسلیری تحریمات اللہ اور تحریمات الہباد آ نظر للہ آ نظر لے باد سباب انشاءاللہ کو پدیم نور تفسیر کون باقیل آوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوہوا برکود په حلت د كونډې د نورو نام اسلام علیکم وایم اطلاع علیکم په محل سات او انتم حرم ان الله يحرم ما يريد في سوره مرسد تفسير حل حرمت دې سوره کې بيان کوي رب العزت د هغه شي چې کوم حلال دي او د هغه شي چې حرام دي موږ صورت سوره سره مناسبه موږ ختم شد او نه د تصرف دې صورت کې وایي چې هر کلمه څارې په څو کې نه شي مداوې تصرف لري تاسو اړ دي نظر نه کوئی کومه خلک حرمت کوي یامر کې صورت ختم شوه په ساده معاشره د دوی صورت کې دا لري څه په بیان نه چې څنګه معاشره کې جنکې حلال شیزو نه وخی او حرام نه جناب وکړي یامر کې صورتونه ځان شو پردیشونکي ته کاری لوچی صورت کې رښت کې د شر کې پھیری هغه افعال کې مشکين ټول یا مکه صورت کے د منافقانو د وهودو په لټه بیان شي چې هغه فساد دماشه کېږي لوچی صورت کې دا غي پرېټه بیانې چې هغه فساد په الهرمت کې انده چې هغه هل حرمتوندزان نه جوړ کړئ انده دا صورت پترشین د بیان د الهرمت کې دي سلوور مسلې یو دا چی حرام اغلی حرام اللہ حرام کری نقضائجی کم شیح حرام کرے رہے ناغیت امنی دیکھئی گئی دا حرام من منقسم کئی پڑیل قسم سره یو حرام لتعظیم البقا چیز آزائے کہ اللہ خیر چورے امدیار مصرح میرا لگری دی مرکز توحید دے ناغیت اعزت احترام کوي کئی دا اگی کم زہینو چیز اللہ پنو جرشی دی ناغیت تعظیم و تکریم ہو کئی او ما خضر رنبنی آیات غیر محل سید نشئین حلال رکنون کی کار لرا یعنی خار اللہ حلال شدر اے حرام کے کیو آجی دے حج نیتو تڑی نپا افکار حرام شد دا حرام دو د دو دے فیر نشا دا رنگے تبیت اللہ کے فرات حلو شعائر اللہ دا رنگے اکم زہینہ چیز اکرائی پنون دی نو اگے تصرف نکوئی اغلی کې بدعې مو کوي او داਰੇ عزت ته خراب بل اغلی جاغه ذاتی الله حرام کړی دی دوجې زیان نه انما لو څمو پر مه سر ولا الزام عمل شیطان یو د سکولونه د تشراب شو ذیل لښنه لکه مې سر شو ذرین د حاجت مالوولو لکا ازلام شو ازلام جمع دا ظلم ده کل چه دا دا کار با پیش شو نمونجور سا خبرات افس حرا دره تخته روڑی یو بانده لکلیو چه اوکا دوین با دره کلیو چه مکاوا دره من تخته خالیوا اگر با وای چون او بیشنوڑی ویرا اوکا چه دا براود چه اوکا ویرا کار میکیگی زم چه دا براود کار مکاوا مو پښګین چې خاوی براو یا بیا واچو دې ته ای ازلام ازلام جن زالیم ده دا زمو شي کېمو ګلته یې او ولال کو نو په باجی تافه وی کړو درېسه په باجی پیندې سه په باجی نشي سه په باجی یې سا نو غبر شنولې شورا تاسو یو یو تافه را جلا رستا چرچا تپه باندې ورې نوغه په دړي ډيري وي درې کيا پتا ته مې کې لري لاسي سي نه بل سي سي وي درې چا پتا ته مې شو يوي سي نو دا معلومون چې دا پات دواچوم خسنې واچوم د کار کې نو قران وحي په تا کوي چې کار دا ایمان شادي رحمت الله عليه مې کې او فلک د تاسو کو د هي دي سمان را مکه نو چې وروفي او کناتها فرې انغام شری رحمتہ اللہ علیہ معنا اوګه لا تیرو بها بسایبین نی صحیح پیدا څنګه معنا دا دی امام شعبی تاسو مطلب کوي دا موږ د حدیث دا مطلب غسه چې ما خامہ هغه ما ځالي کې ما غین هستین نو مې کړم هزار ماش لې ینه دا منند دا دا کدا وا یغای به بار څل نو ما غای باندې استا وا یا ځل کې یا تا نو مرګای ته یا وروخی ته سلام لا و یا کار لخي او چېګه سره څه ولا یا کار نې کی نو محمد رسول الله مږه نه څو غړي مږه ته څه پتا لا زموږه پرتانه چې کاغراي وبلا کېنه ناري وي انه په دې وي چې خیر ته خیر یینې کاغه په او دا ځان کې راځي اداځري څنګه دې ګډي غانې وي دا خیر ناري وي دا خیر ناري وي یینې کارو دا څه پتا لا دا به نې کې شیطان په دې طریقه دننه کې لري او تا هغه څه کو دی هغه نارې پلان پلان دا دغه دې موشي کینو غافان شیطان دننه کې دی په بل رنګ سره شيغه له نو قرآن دامن کې دا رنګې ورما علیکم سیدل بره ما دم ته فرمه تاس باندې دوه چاس باندې ورې څوک یې په هرام کې داد تعظیم دے او اور دیار آزید وَلَا تَفْلُ السَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُوم اَمُوْجِنِ اِخْقَارِ اِحْرَامِ کے عید تعظیم دے فید بعض اشه لکن او سرے ذان تا غصر خانہ کی نجامی اخی لیکن خلق و موکے ذان پا پردست آتی داد پار دے ذات خلق و او حفاظت تا خلق زان او سرے بلادر وانه که کا پوری جایزه لیکن د مشرانه مستغلی د پاره تعظیم دا کار دارن داوی که سره خبرې کوي لیکن جمعه کے غلی شي د پاره د الله د تعظیم دغه را کوټ کې ناسم اوبې دی کو دا ټول مګنا پادبد ادب اصل او جړلې د چې سری کې ادب د فرمات الله او کوم چې مې الله حرام کړی دی دا دې خلاري الله دې غېر دیو دی یو جن پرای فواحش مڼې کړې دي چې ځکه غل زاد د بدګني دا دې غیرتی سره چې نو هغه کار کا بیایا خبره بیادب خبره نه شي دا دغه غیرت تقاضا کوي به ادب تنحال نه پر را داش دبد بلکې آ تش درهما افاق زړه نه اندي بیادب زاد فل نه تباته بلکې فورې پټولو عالم کې فور کوي دا غید با دعمارانه آو بناده هر بدعت دا هر قصق بیده بیده مبده بیده بیده هر قصق هر بدعت دا غید بیناه پا بیده اول بیده باشی اوماو تبدوری خوانو غیر مقالط کی دا به بیده باشی نداغیش کتابون تبود رد وی دا به بیده باشی نصاباو تبود رد وی روافی بیتر اکیو کی نو قرآن سنت تا بدر دوئی نو داری شی بیتر دیدی او دیدی بینا سنک دید کرن کے دروافی دا. دو ظاہر جات تے بدی دیدی دار دار نو دارنگی دیدی کرن کے اول جڑ د بیتر بیتر بیتر غیر مقلد دید یا غز سکنا دا ایماؤ اجزت دلی کی نفلی مارکا تا بدر دی آر امام تا را علی تا بدرد وائی تحیز برلہ موجودی ذکر لیکی رسال مساہل کے چنر در حنفیم نشافیم ندر بل مذہب وارد جنر ربی غیر مقلدی نروس بے رافی دیشی ربی غیر مقلدی ندر غیر تفیر کی روانی شی رافی دیشی نروسس کی روانی ندر دا جر ری بیمانی دیو جنر دا موزر شیر کله منافق رنگ ځایی کړي د غیر مخلد او راشي دي دا د منافق په لون بیرنګ د دې اړه به ان کې احترام د علماو او راڼشی د اولیا کرامو راڼشی دا بلل کې علي حمیدی قول حجت نه ده دا مطلب نه الله دپسه चले ولود تحریمات الله مطلب د ادب در پر جو علاوه شی بند کړي ضد هغه ادب وکړه جو مسالح دار چې بندانته کوم شی بندي حرامي نه غلط دي چې غلط دي نو د هغه غلطي ته غلطي او هغه شی حلال دي تحریمات ال عبادت هغه غلطي چې غلطي وایي تحریمات ال زور لگو په صورت کې امک ایکم ذکر تحریمات و بعد ذا شرک جڑ دے ذا شیپ و مونگ باندے باباگانو بن کردے فلانی بن کردے نو اوسک یا تصرف کوم نغمہ لٹکر را کن ذا تحریمات و لے بعد دا دیل جڑ دے کیا غا تتر شرک و تصرف دا دیل پیدا کی دا شرنا غندم دا دا نای پرسکار نکوم دا دا افلانی پرسکار نکوم زکر دا جرد شرک تصرف دی دیو جنید دا مخی ځکه که زکر شرک ایسا رف بانده انطورت نساق تمشو نوحل لک لکم با ایمت اللہ نامیر آراد چه خرای تی کم روح دی نو تا سی اولی ناروح کوی داو سیلہ دا, دا, دا حام دے ادا پمگ بندی داغه دا درګه را پونګه باندې باندې نو دیو شنو حلت لګو دا تا ایمات له باس او دا په قرانو کې دی لې پلانې سره سره پلانې شي کنه دې پلانې داسره پلانې داسره او دا قران کې ذکر کې اول رحلت نکم وہیمتنا را دی تاسو له